Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester Sóc a Cabastany, a casa de l'Albert Bueno. Albert, bon, bon dia. Bon dia, Berenguer, bon dia a tots. I gràcies d'acollir-me a casa teva. Home. Bé, farem memòria amb ell. Hauríem pogut fer memòria escoltant eh, diverses cançons que has fet, eh, que marquen moments importants de la teva vida, començant per aquell Vilafant Infant o a Bages Vaig Anar, per exemple, que són dues les cançons sí, és una més que concretes. Eh? Doncs passarem per Vilafant, per Bages i acabarem a, a acabar estany. Cent cançons? I estic arribant. Sí. Estic arribant. A, suposo que en els mesos que entrem aquest estiu, la, la, la tardor, hauré acabat d'escriure les 7 o vuit que em falten mm. per arribar a cent. I amb cent cançons en parlarem després és el moment de fer un balanç i gairebé publicar l'oebre completa, no? Sí, sembla que 100 és un, un, una xifra remarcable, sí. que eh, quan vaig començar eh, fa 25 anys eh, mai pensava que arribaria així, i, i a poc a poc hem anat afegint, afegint, i eh, no sé, eh, primers de l'any vaig dir, ostres, ets quasi, quasi a 100 i em va, em va passar pel cap de, de fer això, de fer una mena de llibre disc, una mica eh, pensant el que vam fer per Joan Pau Giné eh, encara que no serà pas una cosa tan important perquè aquell llibre disc d'en de, de Joan Pau Giné eh, és un Rolls Royce sí. mm -hmm. <ríe> és, és un ronyó rony. sí. doncs no, una cosa semblant, una cosa semblant en posar totes les cançons fins a arribar a 100. Acabarem aquesta memòria, parlant d'aquest projecte amb més detall, l'Albert bueno va néixer el 25 de novembre de l'any 1938 a Vilafant, prop de Figueres, a l'Alt Empordà. Arriba a Catalunya Nord nou anys més tard, comença la seva carrera professional en el món de l'Albanc abans de cantar a l'edat de 30 anys en diverses corals i grups com el Pamboli. Aquesta és una presentació que, es va, que vas utilitzar en la publicació del DVD de l'Albert de Vilafant, l'Albert de Cabastany, pels 25 anys de la teva carrera musical en solitari. Bé, tothom ho sap que ets de Vilafant. Ho explica bé, uh, aquella cançó. Sí, la cançó diu, i inclús la sardana que va escriure en Joan Lázaro, sí. que diu l'Albert de Vilafant. Bé, i vas viure els teus primers nou anys amb la teua mare, sí, perquè el pare s'havia exiliat aquí al nord, havia fet la retirada del 39. Exacte. Eh, vam, vaig viure a casa dels avis, que per cert, doncs, durant aquests nou anys, l'home que, que representava el pare el meu avi, que era el meu padrí també, vaig anar a escola dos anys allà i m'agradava l'escola, m'agradava molt, però encara era una, una, una època on al matí s'aixecaven la, la, la, la mà i cantaven eh, l'himne de... de d'espanyol, que nosaltres l'havíem transformat. Uh, arriba a Espanya penjada amb una canya, mm. si la canya cau, Espanya, Déu-siau, però això no, no <ríe> ho cantàvem massa fort perquè el mestre hagués renyat. En aquests nou anys tenies el pare lluny, aquí al nord. tenia records d'ell? No. no, perquè el meu pare em va veure tenir jo sis mesos. Sí. Doncs, I va passar una nit allà i el meu avi, el meu padrí, li va dir, escolta, Tenim família eh, del van Pujol, perquè el meu avi es deia Joan Joanola Pujol, doncs devia ser dels avis, dels besavis. Eh, hauries d'anar a passar algun temps allà, perquè ara eh, hi haurà problemes després d'això. I sí, sí, eh, ell venia, el meu pare venia d'una mena de tribunal, que el van, els van, quan el van fer presoner, eh, Andalusia, no, Extremadura, el van fer venir cap a Girona i allà hi va haver una mena de tribunal, hi havia un militar, un civil i un eclesiàstic. I es veu que aquest eclesiàstic era de Figueres i que no tenia cap eh, res de dir de mal del meu pare, que era, el meu pare era eh, l'Ajuntament del poble, res més. Era elegit a l'Ajuntament? Elegit, elegit com Esquerra Republicana a l'Ajuntament del poble de Vilafant. I no havia fet cap maldat, segur. I aquell home, dir, aquell, aquell, no sé si era un capellà, va dir no, no, aquí no hi ha cap problema. I, I ell va arribar cap a casa. I és aquí que el meu, li dir, el meu avi li va dir vés-te'n a passar algun temps, algun temps a França, a casa d'uns d'uncles. I ell el va, agafar, el, el va portar perquè el meu avi era un caçador i coneixia tota la muntanya com a la seva butxaca, i el va portar fins a Bages, passant per la, per la carena. Van arribar a Bages a peu? A peu, a peu. Des de Vilafant? Des de Vilafant. No sé per on van passar, perquè això, veus, avui dia si tingués aquests, aquestes persones, els he demanat tot això. Mm. I, I durant molts anys no he demanat res a ningú, i el meu padrí no ho va pas explicar, al meu pare tampoc... És així. El teu pare es va salvar, doncs, del camp de concentració d'Argelers? Va entrar, va arribar, i el, eh, el, el, em sembla que és normal, era normal aquell moment quan arribava algú a un poble, que la, la gent del, de l'Ajuntament del poble, doncs de Bages, diguessin, heu d'anar al, al camp d'Argelers, i va entrar al camp d'Argelès, que, que em sembla que hi va estar una cosa d'un mes i mig. Per què? l'oncle que teníem a Bages... Uh, va dir jo aquesta persona és família meva i vindrà a viure a casa nostra i hi ha un vinyater que li donarà treball i això el va permetre de sortir del camp. Mm -hmm. Ell parlava d'aquest mes i mig que va passar al camp a Argelers? Berenguer, hi ha unes coses que a vegades a la vida jo no li he demanat no li vaig demanar res i ell no em va explicar res i jo he fet 28 mesos de guerra a Argelia i el meu fill no m'has demanat mai res i jo no li he explicat mai res. Doncs no sé què és. És una mena de, de timiditat de, de, de dir, bueno, això... És un tema delicat. És un tema delicat, ha passat. Que el fill no vol pas uh, treure no la No li interessa. I jo, quan vaig voler escriure una cançó memòria de la retirada, vaig veure de, de llegir llibres i llibres per posar-me en condició. Tot cosí Fent mig o saregir un coixí. La veada vies para l'hora de meu berenar, Una lleç que de por ben sucada de vi. I camp s'udeeu-me a jurar. El tombant de les 6 ventallava el fogor, sota l'olla de verou s'encenia el carbó. I la llar s'animava a l'hora del sopar, dos records, Albert, als teus nou primers anys, els passes doncs a Vilafant, quins records tens de, de Vilafant? Oi, records molt bonics, companys, que l'escola era, el pati de l'escola era, era, era un, un moment important, més, més que la, encara que jo sabia, era, es veu que era un bon alumne, però era tot en castellà, és evident, i també era un bon alumne a la missa, que tenia una nota, una nota per si ens portàvem bé a missa. I això formava part de l'ensenyament. Tinc records de, de, de la festa, tinc records de, de quan venia el batre a casa, que batíem les garbes a casa. Tot això ho tinc molt present. Eh, D'anar a ballar sardanes, a començar a aprendre a ballar sardanes a la plaça. Eh, festa, la festa anyal, la festa de casa, la festa del poble, quan tota la família venia a, a, a, al dinar i nosaltres, els, els més petits, érem al fons de, de la taula i eh, com van passant els anys vaig arribar quasi quasi a primers de taula. Eh, eren els primers anys del franquisme, doncs l'operació era important... Però tot era en castellà, però la gent parlava català, no? Home, nosaltres a casa i al, al carrer i tothom, tothom parlava català. Anàvem a Figueres el dijous a mercat, amb el carro, i la, amb la mula i, i la tartana, i havien de pagar, un, un, entrant a Figueres, el burot que en deien. Pagàvem no sé què per entrar a Figueres, per anar a vendre alguna cosa. Uh, jo també sé que em recorda que hi havia un permís per circular per tal poble, tal poble, tal poble. Per exemple, si un dia cada dijous anàvem a Figueres, tenien un permís per, per anar cap a Figueres uh, passant per Borreçà o, o per Vilanan o... o era indicat ja on podies anar amb un paper especial. Era tot molt controlat, doncs. Control. Perquè a més a més era zona més o menys fronterera. Sí. Doncs uh, la presència de la Guàrdia Civil no ser important, no? Ah, uh, uh, els... Els, la, els dos de la Guàrdia Civil que es passejaven per les carreteres i, i el, el, el, algun eh, operari que tapava els, els forats de les carreteres. Al 47, tu i la teva mare passeu la frontera i retreves el teu pare? Sí. Que, que pàcticament no coneixies, doncs? No, només l'havia vist en fotografia, m'havien mm -hmm. parlat i es veu que l'any 46-47 Uh, amics que havia tingut el meu pare, perquè ell treballava a Vilafant amb una casa de mosaic, Fabricaven en mosaic, i li va dir, vols venir, tens ten el treball. I ell els hi va contestar, si voleu ajudar, a feu venir la dona i el nen aquí a França, que possiblement uh, els hi podré donar un, un esdevinador més, més important. I va ser llavors que ens vam fer tota la van anar a buscar el passaport a Girona i va haver alguna persona, un cònsul de França, que era Figueres, i que durant els anys de la guerra aquí, un parent nostre de Sant Llorenç de Sardans va venir, va venir eh, perquè no va voler marxar el treball obligatori que els alemanys feien, i doncs, ell treballava com secretari en el consulat de França a Figueres, i és aquest senyor Neiroles que ens va ajudar a fer el passaport. Perquè en aquell moment era molt difícil tenir un passaport. Uf, es veu que sí. Jo no, no recordo haver anat, a fer, uh, haver anat amb el tren o amb l'autobús a Girona, uh -huh. uh, amb un, um, i que ens havien parlat, i la meva mare i jo. Uh -huh. El viatge cap aquí al nord el fas primer amb una tartana fins a Figueres? Sí, al matí doncs vam marxar de casa amb la mula i la tartana, que, que no era una tartana, era un carret. Que era, la tartana és més, més important. El carret que havia 3 i 3, podien anar 6. I això fins a l'autobús que ens portava cap al Portús. Uh -huh. uh, al Portús vam canviar d'autobús i vam agafar un autobús que baixava cap a, cap a Perpinyà uh -huh. que es va parar al Massabola. I al Massabola ens esperava l'amo del meu pare amb un cotxe. Un, un Citroën un no sé quin n n'era, bueno, i arribar eh, allà al, al, al celler i die, la meva mare em va dir «és ell del teu pare». I vaig veure el meu pare davant de la, del celler per primera vegada. Deuria ser un moment molt especial i estrany per tu, no? Aquest de retrobar el teu pare quan tenies 9 anys? Mm, mira, el record que tinc és... No sé si era una mena de por de dir qui sap qui és, però com que era una bona persona, en poc temps li vaig considerar com el meu pare, perquè ja m'havien parlat molt i, carai, jo tenia companys que tenia els pare i mare, doncs sabia era el que era el pare. I va, es va passar molt, molt bé, molt, molt bé. Damunt de del carrer un sanglot amagat vaig deixar el poblet seguint el camí ral. Descobrint un altre poble al bell mig del Rosselló. Rasillis, a Bages vaig anar. Bé, arribeu doncs, a Bages, el teu pare viu a Bages, els teus oncles també, des de fa temps, no?, els teus oncles? Ui, suposo que hi havia dues generacions, ja. Eren família Pujol, doncs, eh, com que el meu padrí es deia Joanola Pujol, devia ser eh, dues generacions, segur. Com és l'arribada aquí al nord, amb canvi de cultura, finalment? Amb canvi de moltes coses? Perquè entres a l'escola de Bages. Sí, i... 9 anys, aviat has fet de fer companys. Allà a, a prop de, de, de la casa on ens havien trobat per, per viure, que era una casa de l'amo, del Vinyater, hi havia eh, joves del meu, de la meva edat i ràpid, molt ràpidament eh, vaig entrar en contacte amb amics del barri, jo els hi parlava en català i eh, alguns eh, contestaven, però molt poc per de seguit tens ganes d'entrar en contacte i aprens la llengua de l'altre. I és això que em va arribar a jo. Jo molt ràpidament vaig saber dir quatre mots i pogué jugar, i pogué jugar pel barri. I és eh, a dir que els, aquells amics que tenia allà de seguit em van obrir la, la porta. Alguna vegada vaig sentir espanyol ronquero fill de punyatero, però això era molt anecdòtic, però no, no, no, no, vaig entrar a escola. I et vas enganxar bé en el ritme de l'escola? S'ha seguit, em uh, van posar tocant d'un company, que era del meu barri, i era, uh, no sé si què representaria, representaria avui uh, el CM2, una cosa així, suposo, perquè em va dir en castellà, tu amigo se llama Juan, perquè em va dir tu parles francès i jo li vaig contestar calques mots, sí. calques mots. i vaig estar 3 mesos i de seguida vaig pujar d'una classe i fa fa temps ho he perdut però havia guardat primer, el primer dictat que vaig fer que vaig fer 40 90 faltes però molt, bé, molt, molt ràpidament em vaig adaptar, molt molt ràpidament. En aquell moment, doncs, tu arribeu amb la tea mare a 47, hi ha molts sudcatalans que ronden per aquí. Teniu sí. contacte amb Dal sí, sí sí, de seguit vam venir a casa perquè el meu pare tenia amic amics que, eh, com ell que vivien pel poble. i jo aquest, aquesta diaspoa de, de, de, de gent del sud, de catalans, tots catalans, alguns castellans que vivien a Bages, Aquí va haver relació directa de família a família i van obrir moltes portes explicar com, com es havia d'anar, allà on s'havia d'anar a comprar, aquí, aquí... Tot això són les famílies de, de, de, de ja d'exiliats, com el meu pare, i que ens explicaven tot això. Doncs tenia contactes amb tota aquesta gent i amb tots els companys de cases que vivien a Pallà-la-Vora. Doncs no vas viure en cap moment, com deies abans... Eh una certa malfiança de la gent d'aquí pel mm. que fa a la gent del sud no, en aquell moment? cap trauma. Que em recordi, cap trauma. Uh, més aviat, uh, la, les ganes de descobrir alguna cosa. I això va ser... Es veu que jo, quan uh, vivíem uh, amb el meu pare i la meva mare, ens sentien parlar la nit, jo. Parlava i, i contava, Deia, en, de, troa... Catre. Sí. Sí. <laughs> em va dir explicar la meva mare Volies això. aprendre. Volia aprendre. Tenia una, sí. una set d'aprens extraordinàries. Uh -huh. D'acord. A l'escola Bages, al col·legi, el liceu? A l'escola Bages se va acabar amb el certificat de d'etuda i tenia una nota de música. I em van fer cantar, i vaig cantar i vaig tenir 10 sobre 10, a la Clara Fontena. Ah. A la Clara Fontena ah. me Promener. I es veu que cantava. El meu pare sempre cantava, xiulava i cantava. I jo es veu que la meva mare, quan sortia d'escola, si, no, si no em sentia cantar o xiular o alguna cosa, és que ja era malalt. Uh -huh. I això això ho porto des de molts anys. Deuries cantar més o menys inconscientment per quan comences a interessar te especialment per la música? Uh, això va ser quan... Com vaig abans de marxar al servei militar que em va tocar a l'Argèlia direct, passant per ribes altes i per, per eh, escoltava, ja escoltava discos i music, eh, discos eh, 45 revolucions i la ràdio. escutava molt la ràdio, però no en teníem a casa de ràdio. I anava a casa d'una família que em deixava escoltar la ràdio. I jo escoltava la ràdio hores i hores i hores. Ràdio Monte Carlo i música i música. I havia après cançons. Hi havia après uh, uh, cançons de, de Luis Mariano. I l'altra era de no sé qui era, que cantava Macabano Canadà. I quan en família fèiem un àpat, em feien cantar. I jo cantava Fandango de Pai Basque i, i fan, cantava Macabano Canadà. Això devia ser, doncs, 14, 15 anys, 16 anys. Hi havia algun instrument que tocaves aquell moment? No. Mai, una guitarra? L'armònica. La, la, I la vaig aprendre tot sol sense... i Jo era capaç de, de, de, de reproduir el que, el que escoltava a l'harmònica. sense que hi hagi la, les alteracions. Eh, doncs, eh, l'armònica és en, en, en do, com a tonalitat, i doncs feia tot això, a, a, a l'harmonic. Ma cabane au Canada est blotti au des bois on y voit des écureuils sur le seuil si la porte n'a pas de clé c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada Elle attend un sous la neige elle attend le retour du printemps ma cabane au c'est le seul bonheur pour moi la vie libre qui me plaît la forêt attends bon cher chiraire toujours les l'havien nogadarme acabant U Canà. Ja ho has dit, vas fer el servei militar a Algèria directament. Uh -huh. La guerra d'Algèria és un dels moments Aquí, fotuts de la verbuena, no. Només recordes els moments eh, bonics. l'o altre oblides. Com tothom vaig passar per moments difícils. moments que no Avui, quan hi, quan hi penses, dius, quines bestieses, d'anar a comprar, per exemple, a dos, anar a comprar en un mercat obert, que et podies fer matar, anar al cine a la nit eh, en un poble eh, i tornar cap a cap a, a, a, allà on érem, eh, amb una pistola amagada a la, a la butxaca, bestieses, bestieses que haguessin... altre no, perquè van passar 28 mesos amb companys que encara tinc vius i que encara corresponem, doncs eh, ens havíem adobat, eh... vaig tenir una sort per això també, que quan vaig arribar allà em van convocar i m'han dit vostre deputé ens ha parlat de vú. I saps qui era aquest deputé? El senyor Pau Alduí. I en... com que sabia que jo ja, era, ja ja treballava al banc, em van posar amb un servei eh, età major i doncs picava màquina i no vaig fer fer moltes coses a fora. Una sorta bé, una sort. Vaig fer algunes sortides amb un, un eh, tanc i que vai dir mai més entraré, va en el, el comandant, perquè no podia tancar-la per entrar din del camp no hi cabia jo. i, i sortia el cap, que si vang sortir dues vegades va dir no. Si Sisplau, no em poseu pas sí. aquí, perquè sóc una cible, com deien. Sí, sí. uh, un jove, quants anys tenies aquí? 20 anys? 21 anys. 21 anys? 21 anys. Un jove de 21 anys podia entendre què estava fent allà a Algèria? Sí, jo, jo vaig tenir també un altre aspecte. Em vaig posar a escriure en corresponsals, eh, en molts ho tenim. i corresponia amb una, amb una estudianta de Montpaller, que era, em sembla que havia de ser molt, molt interessada per la política i que em demanava què es passava. I jo li escrivia el que, el, el que passava. I em recorda que quan hi va haver el Puig del G, de matí ens, ens van reunir, érem a l'estat major, ens van reunir i ens van dir «Nos som du côté de la legalité, nos som derrière la general de Gola». Vam saber de quina manera érem perquè sabies pas i ens van dir això, que érem del costat del, del general de Gola i que, doncs, eh, no érem pas darrere dels generals putxistes. Uh, suposi que en un moment o altre vas tenir por de morir, no? Uh, el, el cop que vaig tenir por de morir, és un, un, havíem marxat, uh, de, de, havíem fet moviment, que en deien, cap a, a la vora de, de la platja, i una nit doncs, vam, vam sentir tirar tiros i vam sortir a mirar què es passava al, al cim de la, del terrat de la casa. I aquí va, bon hi havia bales que devien circular i resulta que era un, un boig que els, els eh, moros havien fet anar cap allà i, i, i, i els nostres eh, li deien de parar-se, parar-se i... i era, era un, i el van, el van pas matar, pobra, pobra persona. Li van tirar moltes bales i li va tocar un al peu, pobre, que el podien matar a 50 anys. I era un boig. I era perquè el, el, el, els moros, els feien la gas, volien saber si dormíem o si no dormíem. Doncs aquí hi pot haver alguna cosa. Un pouvoir insurreccionel s'està establint en Algèrie per un pronunciament militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne égarée de crainte et de mythe, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généros en retrait, il a una realitat. Tornem a la música, ja hem vist que de petit ja ja cantaves, que et feien cantar la família. El 68 cantes a la coro Resonança de Perpinyà, Sí va ser el teu primer, la teva sí, primera sí, formació uh, musical. No, no em recordo com es va fer, però la, la, la directora que es deia Ana Maria de Certena, no uh, sé pas com vaig anar un dia i, i vaig anar a cantar amb ells en fi, vaig anar amb, una, amb un assaig i em vaig quedar en aquesta coral després arriba el final de Sant Vicenç sí, perquè un, un uh, no sé qui era que, que era la, la coral Resonances que també cantava al final de Sant Vicenç i em va dir, podríeu venir i vam anar amb la Monica i jo, vam, vam anar a, una, a un assaig del Fanal i ens vam quedar al Fanal. Era una formació important en aquell moment, al Fanal, no? Al Fanal érem 40. Eh, hi havia 4, 4 pupitres, i havia, doncs, eh, realment, i era, doncs, dire, director Jordi Barra. Uh -huh. I eh, es passava a la casa Boví, la família Boví, eh, hi havia el pianista... Eh, que era una particularitat del fanal, era acompanyat al piano en ribazant. Amb això podies pensar que no farien pas cap nota falsa perquè el piano acompanyava. Cada vegades sents corals que, quan han acabat una cançó, han baixat de mig to. Aquí, no, aquí Això passa sovint, això. Eh, sovint que passa, sovint. I doncs eh, hi vam fer una, una pila d'anys al eh, fanal i... Jo, ja ja al ja banc, em portava a anar cap a, cap a Barcelona i havia comprat discos de, dels Esquirols. I un dia ho vaig fer escoltant a Jordi Barra i va dir que fer quelcom a tres o quatre. O sigui, si dues sopranes, dues alt dos tenors i dos baixs. I, i vam, fer, vam començar a fer un grup que es deia, el primer, els, els amics de Jordi Barra, una cosa així. I, I després van posar el nom de Pamboli. El grup Pamboli deu ser uh, la formació musical que més èxit ha tingut en aquest país, en la història, no? Mira, jo puc dir que sortíem a vegades dues o tres vegades per setmana, viem passat per tot i que les sales eren plenes, plenes de gom gom i vi havia una, un, un feeling amb el públic extraordinari, extraordinari. i jo no sé si serà la més important, però segur que té un lloc privilegiat en els el records de la gent. Veure va tenir una grandíssima popularitat i els discos es venien moltíssim. Havien fet, em sembla, un primer disc que, que hi havia la, la fotografia d'en Jordi Ibarra, després hi va haver un altre que... En fi, hi, hi, hi va haver un disc Pamboli, nosaltres participàvem en els discos d'en Jordi Ibarra, però hi va haver un disc Pamboli, un 33. Sí, és veritat, sí. Vés que aquest disc es va vendre moltíssim. Sí, sí. El, és veritat que havien fet el pan boli un, un 45, 45. 45 eh? D'acord. I després ja ve el 33. Sí, sí, sí. Uh, aquí el pan boli trobem eh uh, 3 pesos pesants, tu, on Jordi Barra i la Gemina al Monja. Mire, uh, cadascú ha fet el seu camí, és veritat, eh? I però sortíem tots de la, de la mateixa motllu. Baix per a si xicar. Fill vaig néixer a Sant Lloreix, al barri del Molí. A sota un castanyer vaig aprendre a parlar la llengua dels meus avis, com un bon català. La mare treballava per un espardanyer, en el pare li deien menjar pel traginer. Menjàvem nous i figues i truites de pagès i els viures s'espellien tot l'oillardal no sé si vos ho dic, veieu-ho de treureu, però tinc una listica, està cadant al peu, clavada des de temps al portal de la sort. M'estira cap a casa cada dia més fort. La listica, la listica, la listica pel, la listica. L'arística L'arística Va haver un temps que semblava que es volia oposar l'Albert Bueno o Jordi Barra a Jordi Barra o l'Albert Bueno. Hi havia una de competició, no sé. Com ho vas viure això? Ojo molt tranquil·lament perquè havia, havia tirat bueno, quan eh, el, el Jordi Barra i el, i el grup Pamboli ens va demanar a la Mònica i jo de no tornar perquè no havíem anat no havíem pogut anar un dia a Tolosa, que érem malalts, de, de, de, cansats, i eh, ho van considerar com una deserció. I, i, I van dir, doncs, eh, el grup no, no vol pas més que torneu. Va ser un moment on caus de la cadira. Diuen, ostres, posa't caus de peus a terra. Què passa? I, per cert, va ser... Eh, el motiu de dir, guaita, jo he escrit dues cançons, i ha uns que les agravem. I fer, vaig fer un 45, amb dues cançons, l'arbre matidé i la normalització. En aquell moment hi havia aquell gran tema de la normalització, normalització de la llengua. Vaig escriure això i vaig... Bueno, i... Però amb això podia passar a cantar. Anava, havia anat tres o quatre vegades amb coses, cantava dues cançons i s'havia acabat. I uh, la gent que m'havien fet aquest 45, de Dolosa, m'ha dit que podries fer altres cançons. I vaig començar doncs, a demanar a amics de cantants d'aquí de fer-me músiques. I doncs, hi ha Pere Figueres, hi ha Cris Cairol, hi ha Gerard Jaquet. I jo havia escrit una cançó amb el pan que es deia La listica. La música era de Jordi Ibarra i la lletra era meva. Per deferència, li vaig dir, tinc, en, enregistraré aquesta cançó, i dir, fes el que vulguis. I ho, ho, vam, ho vam dir això, tinc un record, era l'anterro d'en Jaume Figuerola, que el vaig trobar allà i dic, tinc ganes de fer això, em diu, fes-ho. Però la gent, és la gent que van oposar. Jo respecte per, per tothom. Encara que em feia mal el cor de dir que ens havíem... Però jo, jo no, vaig fer, no vaig fer cap oposició. Vaig, vaig, mira, el gosset que És la viola, no? Sí, la viola que crida. Vaig, sí que em va donar ganes de, de, de, de dir, mira, mira si pots fer alguna cosa. Eh? I va començar així. I és evident que la gent poder eh, pensava que hi havia oposició. Per mi, no. uh -huh. per mi no. Era un model, perquè una persona com aquesta era un model, musicalment, doncs eh, jo després era girat molt cap a, cap a Lluís Llach, cap a eh, Joana Serrat, Raimon, a La Trinca, eh, i tenia altres models, uh -huh. i doncs això em va ajudar a fer cançons, Em vaig fer deu eh, amb un caset. Bé, abans de, de, de fer aquest disc, cal recordar que vas participar també al grup Caliu. Eh? Sí, quan, quan, el, quan vam plegar d'acapar amb boli, hi va haver amics que van venir, podríem fer un grup, podríem fer un grup, i havia trobat jo aquest mot Caliu. Però em vaig donar adonar que tornava a portar a les espatlles tot un pes, perquè la gent era molt, molt, molt tranquils, venien a cantar, fèiem sortides, però altres vegades portava moltes coses i vaig dir al cap d'un any, vaig dir, escolteu nois, jo no puc, no, no em porta gaire, gaire lluny tot això, perquè alguns eh, tiraven a, a, a I, altres tiraven a A, vam dir no vaig dir, au, ara s'ha acabat el grup, si faig alguna cosa ho faré tot sol. Bé, abans d'acabar el capítol musical, jo voldria recordar que sempre t'ha acompanyat la teua dona, la Monika, des del començament, no? Home, sort. Ja des de la primera coral? Sort he tingut, sí, cantàvem junts el fanal, cantàvem junts a Pamboli, cantàvem junts el Caliu, i quan jo vaig començar a fer coses tot sol, bé, era, era la gent... L'enginyer de, de, de, del so, era el manager i era tot. I encara ho és tot. I continua. Sort tenim. Quan arribeu a Cabestany? Uh, en Filip uh, va néixer l'any 65, 22 mesos després, doncs un any, un, uh, dos anys després, 65, 66, 67. Has participat o participes molt activament en la vida de, de Cabestany? Has estat president del cap d'estany sardanista, ja no més ara, eh? Ho has deixat? L'he deixat estar únicament i senzillament perquè tenir aquest projecte que en parlarem eh, d'aquest any o de l'any que ve i que necessitava consagrar la meva energia a això i no pas perdre energia per portar l'altre. D'acord. Albert, és veritat que ets tu que vas convèncer el Batlle, Jan Vilar, de posar la bandera catalana a l'Ajuntament? No, jo això no sé pas qui és que ho ha dit. Jo, senzillament, vaig tenir una vegada una un, un enganxada amb el Batlle, que per certs som amics, eh, que jo el considero com una bona persona, no, fem, no parlem pas política amb ell. Eh, però que jo hagi dit no, jo defensava eh, el, el, el problema de, del català i em havia dit ell, això sí, jo, tant com seré batlle, no hi pas el, el drapeu de Catalunya. I no hi hauria canviar de so perquè un dia vaig veure que hi havia la, la, la senyera. Jo haig de dir que tot el que s'ha fet aquí en català, amb el seu vist i plau, amb l'ajuda, sempre, sempre. Les diades catalanes del mes d'octubre, el foment, sempre ha ajudat, eh, però hi havia aquest aspecte... Eh, francès, català. Bé, a la Albert, arribem... A... Hem deixat ja el passat i ara parlem un poc del futur, perquè hi ha aquest projecte molt important, jo diria que és gairebé la publicació de l'obra completa a l'Albert Bueno, tens el projecte d'arribar, falten algunes cançons per arribar fins al centenar i a partir d'aquí publicaràs un llibre disc o llibre discos. Un llibre discos. Uh, aquesta va ser encara una altra, una altra reacció Uh, seguint una mica el que vam fer a Bages pels amics de Joan Pau Xiner i vam pensar uh, primer vaig pensar fer 100 cançons, d'acord, arribem però com podríem fer? I vaig llançar això a casa amb <ríe> un àpat, vaig dir podríem fer un llibre, com havíem fet per Joan Pau Xiner uf, com vam haver dit això vam veure la dificultat però tinc pressupost pressupost per, eh, doncs, 500 llibres eh, d'una dimensió de 25 centímetres per 15, doncs és una cosa important, retonat, 180 pàgines, 6 discos de dins, en totes les cançons, un pressupost important. Es pas, es pas un testament. <ríe> si puc, en fer d'altres, però en tot cas és un... És un balanç. Un balanç, fet, eh? un balanç, eh, perquè... Tu saps bé bé, i ho sap ben bé a Ràdio Reals, les cançons que jo escric sempre volen dir alguna cosa. Sempre hi ha temes, a vegades alguns temes que es repeteixen, però amb anys separat d'anys. Però sempre és respecte de la llengua catalana, respecte de, de, del treball musical, respecte de l'escriptura Em sembla que fins ara em puc, em puc ser orgullós. D'aquest centenar de cançons, Albert... Eh destaquen diverses cançons però per sobretot el tren groc no? això, això et, et perseguirà sempre aquesta... ah, no, no, contentíssim contentíssim perquè eh, en el, la, el pas l'últim l'altre vaig pensar a fer una cosa del TGV per a dir que eh, jo soc l'home dels trens com <ríe> un Acabem ja aquesta memòria amb l'Albert Bueno. No t'he demanat encara, quan aquest projecte de les 100 cançons, aquest llibre eh, de les 100 cançons, penses que podrà sortir? Hi ha dos aspectes a tenir. Primer, acabar d'escriure a les 6 o 7, això pot durar dos o tres mesos o quatre, trobar el pressupost, i això pot durar més temps. Però si tot va bé, ens hi, ens hi empenyarem perquè almenys el 2016 puguem sortir això. Tot aquest any hi treballarem. Molt bé. Albert, bueno, gràcies de haver-nos acollit de a casa Ferenguer. teva. Eh... I gràcies per aquests, per aquests records en per aquesta memòria. Per nosaltres, de totes maneres, Arrels és una referència <ríe> i doncs, contentíssim que es parli de mi, Arrels. Bon dia. Bon dia. Memòria.